Tredje gången gilt. Kör för fan, man. Kör för fan. Äh. Välkomna till Man podcasten Vi samlade alla tre. Och hur mår ni idag? Fantastiskt. Ja, det, är, det är helt okej. Okay. Va, bra. Själv Nej. är jag lite förkyld. Jag ber om ursäkt om jag låter lite tråkig på rösten. Men jag dricker egentillverkad äppelmust för att krya på mig. Åh, oh, så jäkla hipster egen tillverkad Är det, det från sponsorn eller? Usch. Nej, det är från mig själv. Ja, ja. Magnus går hela dagarna så står han och trampar i massa äpplen sen. <laughs> har vi ingen sponsor nu längre? Nu kör vi eller? jingle. Jo, vi har ju en sponsor. Stationen Röstunga. Nu kör vi jingle. Ja, här så uh, dricker jag äppelmust som jag har gjort själv. <laughs> <laughs> Nej, men jag har ett litet avslöj <laughs> avslöjande och, och komma med. Att uh, Jag faktiskt har blivit husägare så jag sitter i mitt nya hus och spelar in idag. Ska vi vara helt ärlig så var det ingen nyhet. <laughs> Nej, var det inte det? Nej. Nej. Hur fan visste ni det? Äh, för några veckor sedan så blev vi inbjudna till uh, en, uh, en fest. Överskningsfest ja, oh, för Magnus. Ni, blev, blev ni inbjudna ja. där? Ja, men jag kunde tyvärr inte komma. Så att, det var sin tusan. Och, ja. det, är kul, det är kul att ta upp det. för att Vi har varit väldigt förbryllade. Vi fattar inte grejen. Nej, vi gjorde inte det. Vi tyckte Nej. det var lite konstigt. Men det, det, det, Vilken grej. Att jag har flyttat? Eller att de skulle ja, men Möjligt att vi fick lite klänt med info. Men vi fick höra då att du hade flyttat till hus. Ja. Eh, och då skulle det ske en överraskningsfest för dig för att du hade gjort det. Och då tänkte vi, ja. fan, det är väl ingen överraskning för Manga att han kommer att flytta in i ditt hus? <laughs> alltså, Nej, det, det, det var den info vi fick. Vi fattade, okej, okay. no offense, men vi fattade inte grejen med att vi skulle ha en fest för att du hade flyttat i ditt hus. Jo, fan, lite offense är det <laughs> faktiskt. Nej, men alltså en överraskningsfest då. Ja, men du vet, okej okay, om man har en inflyttningsfest. Yeah. Jag tänkte så här: Vad fan ska vi stå för kulan? Det är för fan Magnus nu som bjuder in mig på hans intervju. Och det var vi väldigt rörande All över, för vi tänkte stå för några kulor. Nej, exakt. Så det var ju protest som vi inte åkte. <laughs> okay. Nej, men det var faktiskt lite diffusin för vi fattar inte riktigt. Vi har inte Facebook, jag eller. Nej, ja, just det. Eller, Vem var det som gjorde det då? Det var ju hennes på ett väldigt diffust sätt. Johannes, ja. han kommer ja. inte själv än. Nej, ja, <laughs> okej. Rebe Rebecka nämnde det också, men hon var i um, hon var ju i Indonesien då. Så det hon sa det. också till mig. Men det är fan ingen ursäkt. Nej, det är sant. Jag Nej. håller med. Det ja. jag. Vi är ju åtminstone ja, ärliga säger att du borde upp ju... kulan. Nej, det blev det. Var, jag förstår. Eller tyckte du nästan var bra att ni inte kom för det var rätt så uh, avslaget. <laughs> ja, men det var en söndag också ju. Ja, det, det var en söndag. Jag hade jobbat typ till ett på kvällen innan. Ah, okay. Och sen skulle jag flytta på söndagen. Och sen när jag då hade kommit till rätta i mitt lilla hus så började folk trilla in från höger och vänster. Jag var skittrött. Ah, okay. Skittrött och svettig efter städning och flytt och allmänt sliten. Så, nej, det var kul, men, men vad var det blev typ så. Två, två timmars kräftskiva- ett par snapsar och två öl liksom. Ah, okay. <laughs> men igen. förklara överraskningsmomentet i det, vad som har reda ut det. Uh -huh. Hur gick det till? Nej men det var ju att folk kom hem till mig utan att jag visste om det. <laughs> ah, okej okay, det var grejen. <laughs> ja, ja, det var inget märkvärdigt. Det hade varit skitjobbigt. <laughs> Nej det var, det var rätt kul, men äh, jag fick inte gjort alls så mycket som jag tänkte Nej, vad Den förklaringen var Wikipedia-svaret på var en överraskningsfäste okay. Så de kom hem utan att vi visste om det? Ja, ja fan. Typ, typ så. Men det var det ju lite som vi misstänkte. Sånt vi inte ja. trodde att det var. att vi tyckte det lät för konstigt. Det var så vi misstänkte. Ja, men jag förstår ju. Förstår ju när det, för det är ju mina grannar Tobias och Anna bor ju precis tvärs över gatan och Ola, min andra kompis, bor bara ett stenkast härifrån. Och ja, brossan bor en bit bort. och, och Så så att det var ju de som kom som bor nära. Liksom. Och då kan jag ju förstå det. Men att de bjuder in er från Malmö för detta lilla... Nej, ja, men något. det var väl lite så vi tänkte också. Att det är någon form av innavels... In <laughs> Nej, jag... <laughs> ja, Nej, men vi, vi tänkte att det var väldigt lokalt. Vi fattar inte heller riktigt vår, grej, vår roll i det hela. En in infördingsceremoni. Ja. Men nej, det, det kändes som att, som att så här, nu ska vi fira att vi äntligen har fått tag i Magnus och kunnat borra ner han i röstången. Nu kan han inte sticka härifrån, den jäveln typ. <laughs> ja, nej, jag ser inte. Det är, det är ett skitlitet hus som jag har köpt ganska billigt. Och, ja, ja ja visst. Jag såg så jag ser inte det riktigt som något permanent för livet så att säga. Jo, jag såg din Facebookuppdatering. Var var 10... Fast du sa precis att du inte hade ja. Facebook. Ja, men Rebecca visade mig. Uh, okay. Sju miljoner, det är väl inte så jävla litet mange för fan. Nej. För mig Två, två, två poler, en inomhus ja, en och sen, sen också att du skröt att du skulle bygga ett fietorn på taket. Jag vet inte, ja. Grattis. Men, uh, nej. Men har va, man... Vad är det du har bott innan? Jag har ju bott inneboende hos min bror i ett och ett halvt år. Du klarade inte det. I, i, I pojkrummet. Hur, hur många fastigheter äger du nu då? Eh, två. Aha, två. Så du har din lilla weekendlägenhet i Malmö. I Malmö, precis. Och eh, ett hus i, eh, i Röstånga. Det är ungefär som så här, folk som äger en lägenhet i New York och sen har ett hus i Los Angeles. Ja, ungefär. Det är lite så. Men är det i Malmö då? Han eh, som eh, du skrev ja. kontrakt med på någon jävla Exakt, <laughs> Exakt. <laughs> <Ja. laughs> Tysk eller vad var han? Var skrev du det här kontraktet nu i huset då? Eller till huset? Nej, <laughs> det, det var på en hel <laughs> Nej, det var, i, det, var i, det var i äppelmusteriet han skrev Precis. det. Ja, grejen är att till, tillhörande det den här tomten så har jag en extra tomt. Så det är typ två hustomter. Varav den ena tomten är bara Jaså. en stor äppelträdgård. Med cirka 40 äppelträd kanske. Du har en egen äppelträdgård. <laughs> Exakt. Det är jättekul okay, Det är manges must ja. Mm. Ja, jag Manges must Mange går under namnet Mustige Mange Men man får ju gratulera Hur stort var huset? Det är på 70 kvadrat Det är väl ändå Ja, det är ju ett kök Och ett rätt så stort vardagsrum Och matrum eller vad man ska säga Vad har var fått det till denna handling? Eller detta inköp? Ja, precis. Nej, jag vet inte. Det var ett spontanköp lite. Det var <laughs> lite cash här, Jag köpte va? ett hus <laughs> spontant. Så. Ja, jag visste inte vad jag skulle göra av alla <laughs> med pengar. Och sen det går bra nu. Jag bott, bott hos brossan så här länge så att jag kände, nej, så här kan jag inte hålla på. Är det ett större hus än din bross Det är en förändring. Är det ett större hus än din bross eller? Nej, det är nog ungefär samma. Nej, det är nog lite mindre Alltså det är ingen dålig stämning i familjen, eller? Nej, det är det inte. Han, är lite, han ser lite snett på mig efter äppelträdgården, visserligen. <laughs> Ni ja. brukar hålla på, det är ganska mycket kuk, kukmätning mellan er två. Så jag tänkte så här, jo, är, det det, du, det är, det. är det det du kör så här? Bara, ah, men jag har en lägenhet i Malmö också liksom. Och en äppelträdgård. Ja, ju, precis, och jag fetar bil. Ja, ja så du har en 8, 8,50 Volvo. <laughs> han har ju bara, bara en gammal Golf faktiskt. Ja, Okej, okay. så du känner ändå att du är on top? Ja, ja okay. jo, det är viktigt. Det är ja, visst. Nej, men grattis återigen. Ja, tack så mycket. Och jag har, uh, har faktiskt gjort något väldigt manligt här i eftermiddag. Jaså? Jag har kört röjsåg kört hela eftermiddagen. Fyra och en halv timme. På, då, i, äpp, I äppelträdgården. Precis, mm. i äppel, Äppellunden. Äppellunden, <laughs> förlåt. Det lät som, det lät som du bara stått på, på, liksom, på ett ställe och snurrat runt. I fyra timmar. Ja, nästan på. Ja, ungefär. Det, det, det är det man, Magnus, i fortsättningen kommer... Du kommer vara typ... Must master nu. Must master B-grupp. <laughs> Just det. Ah, shit alltså. Det är det det kommer att stå i uh, telefonkatalogen. Man kunde ju skriva in det. Jag saknar telefonkatalogen av den anledningen. Där kunde man alltid fylla i en titel. Uh. Ja. Men du vet, jag kan tänka mig att det här är sån... Du vet, vi säger att du kommer ner till Malmö någon dag. Och sen så uh. går vi ut och tar en öl. Du vet, klockan blir ganska mycket. vad Vi går vidare. Så typ några timmar senare, Magnus, druckit lite. Så hör man Magnus och bara, nej men... Uh... Då gör jag hemma och med mig hos nej, men, nej men du vet, så, nej så står Magnus Bara, vad gör du då? Bara, nej, men jag har ju en äppellund. <laughs> ja. Det är liksom skritfaktorn är hög där. Ja. Helt i ja. vissa hipsterdelar av Malmö. Det är ganska kul cool <laughs> grej att säga. Alltså, ja. vad sysslar du med då? Nej, jag har en äppellund. Ja, hur många har en äppellund? <laughs> ja, <precis. laughs> det är typ 50, 50 av anledningen till du köpte huset. Men fan vad kul. Min granne och vän Ola Han skrev På tal om det här med telefonkatalogerna Han skrev in i sin Eller sin titel som uh, Didgeridoo-spelare mm. Går för Nej. att han kunde Vadå, jo. borde man inte kunna lägga till det på Ineer också? Liksom på jo, jag tycker det På nätet? Ja Men fan, folk skulle jag abusa det så jävla mycket Ja, det går ju att göra på Facebook Om inte annat Ja, jo, det är det viktigaste Ja men var är den någonstans Har jag frågat det? Eller det är... ja, vad ligger Var ligger huset? Ja. Det är i rösten. Ja, okay. Centrala ja. eller västra? Ja, östra? I, vad blir det? Östra. Eastside. Hur långt tar du till uh, jobbet? Stationen? Uh, ja, Vad kan det vara? 500 meter. 600-700 ah. kanske. Du har inget busskort? Nej. Nej, jag har privat Det är en city tunnel. Ja, okej. Okay. <laughs> ja, precis. Ett stopp där. Vi fan vad Arja jag hade blivit om jag skulle typ pendla någonstans. Och så, det går igenom röstångar så är det två stopp i röstångar. Inte en jävel går av eller på? Jo. Jo. Men eh, vadå? Kolla nu. Så nu. Nu har du hand om den här lokala tavernan, krogen. <laughs> ja. Och du har en äppellund. Ja. Och ett hus. Uh, är du lite borgmästare nu i Röstånga? Vad är det liksom, vad slutar det här? Det, ja, det slutar inte där. Jag har en cykeluthyrning också. Ja, just, just det du har du. Ja. Och den blomstar som aldrig för. <laughs> jag har varit ute och guidat National Geographic uh, China. Ah. Eller National Geographic Traveler China. China. <laughs> och tar hela tiden Två ja, kinesiska journalister som uh, cyklar med oss. Vad blir det av det? Ett Youtube-klipp eller ett program eller vad är grejen? Det blev väl någon oför, oläsbar artikel Aha, i, det okay, i tidningen. Nature det var det inte gjorde. så stor tidning, men den, den nådde bara ut till ett par miljoner. <laughs> ja, <precis. laughs> så. Du, är, du är ju Mr. Rös, jag snart. <laughs> ja, det är det jag menar. Han är i Borgmässan. Han kommer köpa upp liksom ICA-affären. Och sen så, sen så har han allt, all så här livsnäring i hela rösten. Tills det stiger rätt i huvudet så det blir som Neverland. Eh. <laughs> Just det, skaffa pantra och sånt. Så opererar näsan och <laughs> ja, <på det>. yeah. <laughs> ja, Eller så slutar det med att han blir någon så här kommunpolitiker sen. Han kommer att bli liksom ansiktet utåt. Äppelpartiet. För ja, äppelpartiet. <laughs> ja. <laughs> Nej, vilken karriär. Ja. Kan man då för, för att referera till ett gammalt avsnitt? Kan man då säga att du bor i Äpplehuset? Äpplehuset? Va? Jag förstår inte referensen. Den flög över huvudet. Nej, jag, du berättar. Du berättar om du var Köpenhamn och det är alltså en här äpple av Hette Äpplehuset. Aha, okej, det Du är ju din stå. Okay. Så <laughs> Det kanske var att du hittade på dem. Fan om, vi ska, om, om vi ska dra paralleller bakåt till gamla avsnitt också. Har liksom, finns det någon chans att du skulle kunna starta någon sån här temapark med inriktning på typ turtles och liksom leta upp det där gamla hålet ni klättrade in i och ja, höll till i? Det, hade, det är en trist idé när alla de här kineserna börjar komma så bara Ja, du vet när de ska cykla liksom så passa på att och... köra turtle racet. Ja, visst. ja, precis. En hel tv. Turtles i röstånga. Men det blir först när mitt, mitt liv blir ett museum. Ja, då då, ja, kommer, ja, precis. då kommer, kommer jag ha med vår uh, turtles. Guidad rullvandring. Ja, precis. Tänk om typ 40 år när man kan besöka Vigruppmuseet, man kan gå runt i Äppellunden och sitta och äta äppelkaka och dricka äppelmust och sen så är det så här liksom, man går in i huset och så är det så, här, är det så här orört och så får man gå någon sån speciell gång och så sitter det liksom vad heter det? plexiglas upp så ser man så här, ja, här brukade Magnus sova man wow. får bara gå i en smal gång in, in i hallen liksom, och sen tittar Precis. man in i de olika rummen. Det är roligt om många är där och lever sitt liv samtidigt som folk går och <laughs> där är, han, där, är han. <laughs> där är han. Jag ska se, han brukar titta fram när det är fint väder. <laughs> det är en lucka, man kan lä lämna in bygort och mat och sånt. <laughs> vad va hette, det som i den filmen, vad hette han som DiCaprio spelade den uh, avi the the aviator? Vad hette Vad hette han? Uh, jag kommer inte ihåg Ja, uh, uh, uh, ni vet vem jag All menar Han stänger in sig i typ två uh, månader Kissar i liksom flaskor Ja, uh, uh, uh, kommer och bli du repeterar Ett och samma ord precis <laughs> Fra Framgångsrik men kissar i liksom Tomma äppelmustflaskor <laughs> När musten är slut <laughs> ja, när, <laughs> Det är det boken kommer det. att heta sen <laughs> När musten är slut <laughs> När musten gått ur Hur <laughs> var länge sedan det var I de flaskorna Nej. Fan vad mäktig titel När musten har Ja, då har vi något Ja, det har vi något Men, ja, vi ja, något. Visst, men hur mycket must har du gjort? Jag har gjort en sats Och då blev det cirka 35 liter Och hur många äpplen går det åt? Alltså det är Ja, oändligt med äpplen killar <laughs> Men hur många, hur många äpplen gick det åt då? Jag vet inte, vad kan ha gått? 150-200 äpplen kvar ja, Okej okay då men, Men det äh, märks inte på träden kan, kan, du inte, kan du inte brygga något sånt här typ... Hör <och> häpna. Kan du, inte, kan du inte brygga något sånt här äppelöl eller någonting då? Jo, alltså jag funderar på att man, man ska, ska försöka göra sidor. Mm. Ah. Uh, får det att jäsa. Men jag vet inte riktigt, så jag har inte satt mig in i det än. Men det är ju tillsatta gäst till must i princip. Alltså hur, hur många företag driver du nu egentligen? Om vi säger att den här äppelgrejen är på gång. Så där har du ett. <här> sen har du en restaurang. Och sen har du liksom en adventures-företag och uh, webdesignbyrå. Uh, ja, den finns faktiskt inte längre. Ah, okay, då. Men jag, jag har gjort något jobb genom uh, genom restaurangbusinessen. I webbdesign? Uh, ja, faktiskt. Ja, ah, okej okay, då. Men så att, det är ändå fyra bollar i luften nu. Okej, okay, webbdesign kanske inte så mycket just nu, men uh, du har det ändå det i, uh, i, i väskan. Ja, uh, visst. Visst. Du är multitalented helt enkelt. Alla äpplen i samma korg ska man inte ha. <laughs> oh <laughs> Shit. Det kommer kom bli många sådana äppleskämt. Kan inte detta <laughs> avsnittet bara handla om Magnus? Eh, förresten nästa näst, nästa veck. Eller den 2 oktober är det förresten. Är det äppelfestival i Röstånga? <laughs> <laughs> Nej, men då ska jag, ska jag ut och guida ett gäng på cykel. Eh, för det var en som ringde och bokade om dagen Och... Eh, ni kan inte gissa. Jag vet, Macan vet mycket väl vem det är, men Adde vet kanske inte. Jag vet, jag vet vem är det är. en kändis? Du eller? vet vem det är. Är det en lokalkändis? En lokalkändis i Malmö. Oh, ja då är det ju typ någon av The Ark-killarna säkert. Nej, ja, tror jag också. Nej, nej, nej okej, så kände han <laughs> inte. Okej, okay, alltså det är en lokalkändis mellan dig och mig typ. Typ, så är så Om jag träffar den här personen, vet den här personen vem jag är? Ja, ja det tror jag nästan. Eller jag vet inte riktigt. Gillar <laughs> vet inte. Nej, jag har ingen aning då. Thomas Hellman. Aha, okej. Okay. Hans, för, ja, där han jobbar nu. De är, ja, hans tre... IT-företag? Saikom eller vad det heter. Kommer man bara, tjena. <laughs> ja. Ska du ut och cykla så? lite. Fan <laughs> ja, vad trevligt. Tänkte köra ett event i, på och <laughs> ja. Cykla lite, käka lite gott. Ta med sådär. lite fika, dricka lite, ha lite trevligt. Men ähm, vad heter det var det han som ringde? Ja, det var det. Oj oj oj. Thomas Hellman finns ja, en... inte lyssnar som vet, han är en riktig stjärna. Jag tror inte, jag tror inte du vet vem, vem det är, var Andreas? Nej. Han går under namnet Hellman väl egentligen. Ingen aning. Nej, jag har ingen aning. Han startade upp, och drev The debater i Malmö. Han var är det chef. Är flätorna eller? Nej gud han? Det var, han, då. Det var Mår Mårten han men Peter han dread. fortfarande Men han har inga fläte längre Nej Dreads Jag <laughs> ser se En sån liten Flickfläta får fan få se. Nej hörni Magnus har 30 företag Och han, är, han kommer ta över röstången då. Men nu uh, går vi vidare mm. Det är väldigt väldigt bra och effektivt så att se tiden har du skaffat klockan eller? Ja, men, ja. Jag har precis jag. kommit för att kolla på klockan. Jag har aldrig levt åt 24 timmar. Rubbo har så tittat på ljuset ute innan. Jävla tur att jag synkat grejer i livet generellt. Nej, men jag, tiden vi spelar in. För då, det känns som att då kan man tydligare säga när det är dags att runda av ett ämne. Det ju precis. Sant. Ja, mina vänner, det var ju val. Igår blir det, för vi spelar in på måndag. Valet var eh, igår söndag. Mm. Eh, och eh, ja, det gick ju där. Ja, uh, det är ganska pinsamt. Ja, det gick det, ju, egentligen känns det som att alla, alla, alla förlorade. Förutom SD. Utom, ja. utom ja. Sverigedemokraterna. Ja. Det var ju ett uselt val faktiskt. Alltså det känns, du vet, fattat att mer än var tionde person man stöter på är alltså röstat på Sverigedemokraterna. Och ja. själv känner jag typ inte någon. Så att jag undrar var alla de här människorna är någonstans. Eller så typ känns det som att de inte vågar säga ja, att de nej, precis. På det jag funderar också. Om det är folk som smyg smygröstar på SD. Och det måste ju nästan vara så, känns det som. Ja, ja, för det är så, när man pratar om det så känner man lite så att, att det är ju trots allt så pass vanligt nu e efter äh. det här resultatet att ja, ja. någon i det här rummet, om man typ sitter och snackar om det, måste ju typ rösta på dem. Så, äh, tänk, så tänkte ja. jag idag när jag åkte, jag åkte tåg innan så satt jag i tåget så bara för det var vi typ femtiden så du vet det var fullt. Mm. Så tänkte jag så här, vem jag var på väg tillbaka till Lund bara, undrar hur många här inne som röstade på SD mm. Och så satt jag och försökte göra någon person av folk och använda alla mina fördomar. Jag hittade ett par, tre stycken. <laughs> men sånt där skrämmer mig lite. Ja. Det är fan obehagliga tider. Ja, visst. Jag tänker lite så att de som inte är främlings, främlingsfientliga men som ändå röstar på dem de kan ju inte vara helt bekväma med att partiet får knippas med det. Nej, om de nu själva inte anser sig vara det. Alltså ja. låt säga så här, jo, men de har ju, har ju bra eh, vet du, bra åsikter i andra frågor. Det känns som det räcker inte riktigt. för Jag Har de några andra frågor? Nej, men det har de väl nog nästan det. Men eh, jag läste en kronik av eh, vet han, Messiah Hallberg mm. och eh, för det har ju varit rätt mycket skandaler kring ja, alla i alla Sverigedemokraterna till och med ja, i Blok och jo. så nu på slutet. Ja. Han spelar bort en halv miljon, eller spelade upp en halv miljon. Hur mycket han har vunnit vet man inte, men nej, nej. på nätkasino. Men alla de skandalerna, det är ju helt opåverkad valresultat, även om de har kommit fram. Men det är typ det enda sättet att få folk att fatta vilket jävla dåligt parti det är. Det är typ att låta dem regera en mandatperiod och se Sverige gå åt helvete. Ja, sen, jo, precis. Sen inser man att okej, okay, det var kanske inte så smart. Exakt, men jag menar det är fyra år jag vet inte om vi har råd med det. Ja, nej precis, det kostar en del att bygga upp det igen. Ja, men jag tänker också lite så här att, att eh, det här är ett supertydligt bevis på att uppenbarligen funkar inte den här metoden som alla kör. Men att man ska, alltså det är supermycket motstånd mot det överallt att Man ska inte nej, rösta in dem och hitta dit. men det känns som den taktiken ja. fungerar uppenbarligen inte. Alltså jag tror no, bara det ger no, dem no. mer energi och triggar deras välja än, än mer. Ja, men det, det, det är som du sa. Alla SDs väljer inte rasister. Men det känns som Nej. att det är ingen som har lyssnat på deras välj... Du vet, istället har folk bara... Eller de andra partierna har skit ja. om, om... Istället för, liksom för eller, att föra eller... försöka nå ut till de här människorna som... Precis. ...har röstat på dem liksom. ja. Men ja, jag blev, jag blev så arg igår på den här, eh, när man satt och kollade eh, på valvakan och typ Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och alla typ jublade. Mm. Ja, jag så här, nej, det finns ingen anledning att vara glad överhuvudtaget. Ja, lite gör det ju för dem, de blir ändå regering. Men jo, äh... absolut, men sen, detta måste ju också vara en av de mest osäkra och svagaste eh, situationerna på många, många år. Ingen av de här blocken kan bilda regering liksom. Nej, nej. Ja, det är ju det sämsta valet det. man har varit med sen man börjar rösta. Rösta, ja. ja vilket var ert första val? Miljöpartiet. Ja, men, <laughs> vilket var första <laughs> gången ni röstade? Vad fan blir det? Det var Va väl? Mitt var 2006 men jag antar att ni röstade ni en gång innan. Jag tror jag, ja. ja, precis. 2002 precis. röstade vi. Ja, det var, Då hade ni precis fyllt, antar jag. Ja, uh, det samma år. Ja, precis. Nej, Röst, röstar <laughs> du på Miljöpartiet igen? Ja, nej, men jag menar, ja, jag tror du menar vad som var första hans valet, parti? Ja, okay. Alltså riksdagsvalet. Nej, nej. Ja, jag kan jag, jag, jag skäms inte jag kan också säga att jag röstade på Miljöpartiet, men röstade du på Miljöpartiet nu också? Alltså, det, var nu, du... det var nu, jag gjorde det. Aha, För, okay. Första gången jag röstade kommer jag inte ihåg. Jag tror inte det var Miljöpartiet då. Men det var också första gången jag röstade. Vad var jag det var typ 18 eller 19, jag var ju dum i huvudet Jag, jag, jag tror att jag röstade på Moderaterna eller typ Folkpartiet eller Ja sånt. jag tror också att jag röstade på Folkpartiet Folkpartiet tror jag var jag röstade på Första gången uh, Men det, vet jag borde ju inte ha rösträtt då <laughs> ja, man gick ju ja, Det gör man i och för sig lite fortfarande Men man gör ju mycket på magkänsla men, uh, Ja men det är det det, det är det det handlar om Miljöpartiet uh. Gick väldigt dåligt med tanke på vilken Hype det har funnits kring dem Ja det, ja, det tror jag också Ja uh, Innan det där började så tänkte jag så här att ja, det kommer stå mellan SD och Miljöpartiet vilket som blir tredje största partiet. Ja. Men gud vad fel jag hade. Men det har varit rätt lite diskussion kring miljö- och klimathotet den här valperioden. Ja, den då val men sen det. framförallt så är det... Så det, är nog, det har de nog förlorat på rätt mycket. Det är väldigt koncentrerat just miljö, vilket är logiskt ju. Men att det är liksom ja. de täcker in andra för, frågor dåligt kan jag tänka mig att folk tycker. att Ja, ja för fan, ni tycker ja. det här om miljön, men, de andra har ju också en åsikt i miljöfrågorna. Så det känns som att då har ju inte Miljöpartiet så mycket mer att komma med, känns det som. Ja, nej, fast det har väl de egentligen förbättrat. Eh, ja, men jag tänker grov, i grova miljö. drag. Men nu, ja, men du vet, jag, jag håller med dig för att folk som har dålig koll, som jag själv fattade först den här sista typ två veckorna, att ah, skolan är en fråga för Miljöpartiet som är jävligt stor också. Mm. Annars har man bara tänkt miljö, liksom. Men det som var väldigt intressant i alltså, utländska medier... Så ligger det ligger inte så mycket fokus på att, eh, att eh, Sverigedemokraterna fick så mycket plats. Utan de har fokuserat på hur i helvete vi har kunnat rösta bort en Jaha. regering som tagit oss igenom. Eh, ja, precis. Ja. Ja, visst. Två kriser, ekonomiska kriser. Jag tänkte på det också, nu faktiskt idag, att fan det här kanske kommer bli som typ med med Palme och sånt där, att man kommer se tillbaka på det här, alltså som på Reinfeldt som någon som gjorde någonting. Stort. Guldåren. Och Andersborg kanske ännu mer. Ja. ja, visst. Nej, men inte Guldåren, men någon som tog igenom alltså så här, du vet, om 10 år eller 15 år, så bara att ja, jävla vad de skötte, det snyggt ändå. Ja, jo, precis. Det är svårt att säga nu, men det kan bli så. I och med Palme är svårt eftersom eftersom Ja, han blev mördad så är det ju mycket kring, kring det liksom. Vi Men kanske... det var ju många som inte, som ogillade Palme sista tiden. Jo, han det var, han det. var ju bra, eller det var ju i början av sin karriär som han gjorde det, ja, gjorde mycket. det bästa eller ja, bästa av sitt jobb så att säga. Men eh, jag, tror att, jag tror att det vi förlorar lite på nu är, jag tror att han eh, eller det verkar som att den regeringen som har suttit nu har varit ganska internationellt, haft lite att säga till om. Förstår du vad jag menar? Ja. ja. Det, det kan bli kanske, men ingen vet vem Stefan Löfven är. Nej, och jag vet inte. Karl Bildt som utrikesminister också och gjort ja, rätt så bra ifrån sig. De har ett track record liksom. Ja. Plus att jag tror att resten av Europa är ganska mer konservativa än vad vi är. Därför blir de lite förbannade. Ja, visst. Visst är det så. Men, men. Det var nu när vi är inne på valet en liten grej till kring det. Ja, ja. Uh, SD, hade, de vägrar ju ta emot eh, media in i sin valvake. Alltså de ja. vill inte medie, mediebevaka valvaken överhuvudtaget. Men de hade ju valvaka i Malmö där de <laughs> där de hade lurat sig in i en lokal. De hade sagt att det skulle vara barndop och en ja. fest för, för, för det, efter detta liksom. För kfm lokalet tror jag det eh, var. Ja, det är möjligt. Eh, men sen när det kom fram att det var Sverigedemokraterna som hade valvaka i lokalen så blev ju hyresvärden förbannad och stängde av strömmen. Där. Aha. Det så det blev helt svart och de hade inga, ingen uppkoppling. Men det är någonting. därför de stängde av strömmen, så... det fattar aldrig jag. Jag tror bara strömmen gick. Nej ja, nej. Det var en protest. Jo, men det här motståndet apropå att eh, motarbeta SD. Eh, mm. Så känns det lite som att... Man ser ju till exempel i, i debatt, debatter i tv och hit och dit att de är ju mobbade typ överallt. Och på något bakvänt vis så känns det som att de kan få lite sympatiröster. För ska man leva i ett demokratiskt land så ska ju de egentligen inte bli mobbade. Även om de har helt fel åsikter. Men det blir jättepåtaget av journalister i programmet. De står lite så här tydligt uppdelade. I något program har jag sett uh, så för Jimmie Åkesson så helt själv. Och uh. liksom idén, <laughs> även om hans åsikter suger så försvinner ju lite tanken med demokratin där. Att det blir markant utfrysning. Ja, men å andra sidan så är ju deras politik odemokratisk ja, också. exakt. Alltså de, det är ju lite ja, så men... man får väga in också så att de, är, de ber ju lite om det. Men att de att de ja. står själva, det är väl. Det brukar ju vara så här blockuppdelat. Precis, Antalet de har inte en blocktillhörighet. Nej, mm. precis. Men jag håller med dig, alltså, det är det enda partiet som egentligen blir smutskastad i ett svenskt val. Men jag tror de kan få lite väljar på bara det. Ja, man märker så himla tydligt också journalister som ska vara opartiska. Och framförallt i public service, SVT och så. Även de märker man ju tydligt liksom ta ställning mot, ja, ja, mot Sverigedemokraterna när de gör intervjuer. Ja, med, ja med Exakt, och det tror jag bara de stärker De aggressiva direkt. Ja, eller hur? Det blir det är helt fel metod. Men du vet, det känns som att det här är så här nytt i Sverige. Det är ingen som vet hur man ska förhålla sig till det. Så det blir Nej. bara skit av Nej, jag tror det också. Ja, Eftersom vi har liksom inte haft... Det är så här, ingen vet riktigt hur fan de ska hantera det liksom. Nej, Nej och vi men, kanske inte ja. sitter på någon lösning här. Men det känns ju som att det är lite fel. Nej, det, är kul att, det skulle vara kul att höra på de här interna mötena. SV De måste ju ändå ha diskuterat det här liksom. Ja, visst. Hur, det ska, hur de, ja, de ska göra. De kör ju lite på det här martyrskapet liksom och, medvetet ja, gud, också ja. och vinna säkert mycket på det ja det är klart de gör det men uppenbarligen de kvittar ju hur mycket skit de skriver så de blir bara starkare uppenbarligen ja, visst. Men jag tror mycket ligger också Nej. lite i att de är kanske något kon mer konkreta än andra partier alltså utåt att, att de framhäver sitt eh, eller sin ställning tydligare alltså så att det är lättare att förstå om man ska uttrycka det så Alltså det är mer, ja, jag, det är jag, mer jag, jag så det, pang på. Det här vill vi göra eh, hit och dit. Det. Jag tror det är ganska lätt också med tanke på att de, de har ingen direkt historia, du vet, som man kan så här visa, som nu när, när det har varit debatt, när det är debatten nu så det enda liksom oppositionen har gjort det att klaga på allt som har gått fel, du vet, de här senaste åren. Det är alltid ja. jobbigare. Det är alltid lättare att komma underifrån, liksom. Och SD kan ju bara klaga på allt som är fel för att de har ju aldrig haft de har aldrig styrt själv, så att de har ju inget bad track record så heller. Nej, precis. De är ju verkligen underdogs. Sen, sen kan jag också tänka mig att det är många, många som, uh, som röstar på SD kan ha gjort det lite taktik, alltså taktiskt också. Och inte vill se dem som regerande, men de vill att de ska få mandat i riksdagen för att kunna föra sin... Ja. Invandringspolitik. Ja. liksom. Jo, precis. Men sen å andra sidan, lite kan man lägga på uh, invandringspolitiken är uppenbarligen ett problem uh, som i, kanske ingen annan har reda, riktigt vågat ta tag ta i. Om man hade kanske attackerat frågan lite bättre från. Men jag från tyckte de det. Reinfeldt gick ut vid ett tal nu strax innan valet och värdiga till svenska folket och öppna sina hjärtan och hela det här. Uh, och vara ärlig med att säga att det är jättemånga människor som behöver hjälp i världen. Och det kommer att kosta pengar för oss. Men vi måste liksom hjälpa till. Ja, och det är... Det, är det, man ska, det är så man ska lägga fram det. det är ju, för mm, det är ju ingen precis. tvekan om att det visst kostar pengar för oss. Det är inte så att vi går med vinst bara för att vi tar emot jättemycket flyktingar. Men nej, nej, det är solidariteten man ska... Lyfta fram. Och inte... Ja, det är den man får spela på om man ska precis. Säga, säga så. Men jag, jag, ja. menar inte att, jag menar inte att SD hade rätt i sin politik. Men du vet, det blir, det blir inte bättre av att de står och skriker om invandrarpolitiken hela tiden och sen vägrar alla andra prata om det. Det är precis som att det inte ja. existerar. Nej, precis. De ska ju gå lika hårt med sin sak. Äh, mot... Sin invandringspolitik. Ja, eller? precis. De ska ju skrika lika högt som, som SD gör, så att säga. Ja. Men, och... Nej, det är... Det är tråkigt. Ja. Men ja, vi ska ju också tillägga att det här är extrem amatörnivå. I alla fall <laughs> jag pratar på. Jag kan väldigt lite. Är ja, det är lite soffpolitik. Vi oss åt. Jag har också tänkt på det. Jag, jag tror jag sa det i förra podcasten. Men jag har så dålig koll för att de, det är ingen att når ut till mig. Jag började titta på någon av debatterna. Men sen såg jag bara, orkar jag inte? Jag är ledsen, men jag orkar inte titta på en hel debatt. Ja, det har nästan vunnit över, det har nästan blivit för mycket i media kring detta valet. Ja, men det så att man har till... hunnit tröttna innan, alltså... Jo, plus att de står och skriker också, liksom. ja, Jag tycker ja. nästan tvärtom, alltså, jag tycker det... nästan att det trappades upp. I alla fall två, tre sista dagarna så var det, så var det lite kul att ha på i bakgrunden på tv. Okej, okay, nej. Jag ska vara helt ärlig, jag har inte sett en hel partiledardebatt. Ska jag vara helt ärlig så har jag ingen tv... Jag jag har, inte, jag, jag, ska säga också, jag har inte drabbats så mycket av det här valet heller. För jag tittar aldrig på tv längre. så jag, jag har inte nått någon reklam överhuvudtaget om valet. Jag har inte, jag har inte sett något sånt heller. så att Jag tror det är svårt att nå ut till mig. Och Därför röstade du på SD. Ja, precis. Nej, gud nej. Ska vi gå vidare? Låt oss. Jag <laughs> du ta någonting kul? Ja, jag ska köpa en ny mobil nu. <laughs> det är synd att, den här, att podcasten inte är en visuell. Så att ni hade kunnat se vad det är för telefon jag använder. Men den har sjungit absolut på sista det är, alltså det är mer sprickor än vad det finns hela ytor. Både på fram- och baksidan. Plus att det finns ett stort, stort, stort hål på baksidan. Som kanske 3, parlat sen inte stort nu. Man kan nästan blocka ut vissa delar i telefonen så det är dags för mig att köpa en ny telefon. Och så tänkte jag så här, jag väntar tills den nya telefonen kommer. och är det är bara skit så kanske jag kan köpa iPhone 5S eller vad det nu heter. Men för att det är inget snack saker när att jag kommer att köpa en iPhone. Det behöver vi inte ens diskutera för att det, är, det funkar sällan vara marknadsparata skit. Oj oj oj. Uh, nej men uh, det finns ju ingen chans att jag skulle köpa en plus. Nej, för att uh, men, jag vill lite en resväska för att ha med den överallt. Det funkar inte. Men jag är också lite jag tycker nästan att den iPhone 6 verkar stor. Ja, den är nästan det största laget ja, precis. Också. Det jag gillar inte den trenden som det går emot, men uh, men, ja, men jag hoppas verkligen att det börjar funka så att man kan betala med telefonen, det hade jag älskat Ja, hoppas det liksom blir anammat och men är det här? Ett ja, ämne, att det blir inte blir någonting av det? Ja uh, och sen... Nej, jag bara undrar. Ja, ja. <laughs> uh, men, var undrar. Uh, men va iWatch då? Oh. Apple släppte också en ny klocka. Vad tycker Apple Watch? Ja. Vad tycker vi om det? Men den klockan alltså kan den göra samma har den samma funktioner som, som en telefon eller? Man kan inte ringa med den eller? Alltså det synkar väl med telefonen om jag förstår rätt. Så att du har telefonen i fickan du kan ha telefonen i fickan och alltså, göra saker på telefonen typ, genom typ plocken. som bluetooth i en bil. Ja, precis. Men du kan ja, typ läsa meddelanden så. som du får, men du kan inte skriva någonting på den. Det var det jag sa. Det var det jag sa precis, att betala med telefonen. Det, det ja, men inte det mindre. tror jag är jävligt man måste Hoppas att det börjar funka liksom. Jag vill ju bara att det ska gå snabbt också du vet så att det slipper stå där med koden och bara uppen telefonen emot och så hålla och sen eller så. löst. Plus att, fast visst man kommer ändå få med sig kortet överallt för att det kommer ju aldrig vara överallt. I alla, fall, I alla fall inte i början men nej. Men, äh. På tal om det, jag vet inte om jag pratade med kryckan om det förra veckan men äh, Lundahoy är någonting de har börjat med här i Lund som jag har signat upp på. Ja fantastiskt, använder det jämt nu. Helt underbart. Det borde finnas i Röstånga. Helt underbart. Nej, är, utveckla superint. hur det fungerar, för jag läste någon artikel som var rätt kritisk Ja, det kom en artikel först där, det är det här, vad heter det här företaget som har reklamskyltar överallt Ja, de JCD det de, de, eller vad det du ja. ja, precis, det är de som har skiten Så först så stod det i de här användningsavtalen att när du väl har signat upp och lämnat över personnummer så gör vi vad fan vi vill med dem Typ mm. så, exakt så, jag citerar inte nu <laughs> men, äh, så, så det var det som var grejen och då kom det en väldigt kritisk äh, ähm, artikel som handlar om att de gör ju det här bara för att kunna sälja vidare dina personuppgifter och bla, bla. men det är de ändrar dem nu sen så att det, ja, okay. de, kan in, de kommer inte sälja vidare de, dina uppgifter och de kommer inte själva använda dem äh, för men för de hade väl i princip kontroll över var man lämnar in och lämnar ut så att de visste var man befann Precis. sig i stan och kunde anpassa reklamutskick och så. Precis. Genom det. Eh, men sånt. Det knutet till, alltså du kan liksom inte sno den för att det är, om man säger att det är du som har den. Nej, det var det jag skulle komma till nu. Nu Det fungerar så här att eh, det finns, jag tror det är 17 stationer i Lund där det står cykla i ett så här speciellt cykelställ. Och sen så kan man mm. koppla, det kostar 75 spänn för ett år. Uh, och sen så får du cykla hur mycket du vill då Men så, så uh, kan man antingen Så kan man få ett speciellt kort från dem Men då kostar det typ 200 spänn För att betala för kortet Eller så kan du använda ditt jojo-kort Alltså det är lokaltrafiken-kortet Precis Så det är det, alla, det är det de flesta gör I alla fall jag gör det Så att då aktiverar man sitt jojo-kort Och sen så man en kod Vänta, går... jag hängde inte med där det... uh, Okej, okay. hur menar du? Vad hängde du inte med? Ja, men jag, men, alltså det bröts lite där. Eh, så jag hörde inte vad du sa. Men, alltså, först sa du 75 spänn om året. Sen hörde jag bara något på 200 spänn. Ja okej. Okay. Um, äh, <laughs> jag har stitit tillbaka nu. Så här, så här är det. 70, det kostar 75 spänn om året. Ja. Om man använder sitt jojo-kort. alltså man, ja, har, alltså man vi har vi det. har vi haken. Nej, jag, Annars ja. kostar det 200 spänn. Om, då får du ett speciellt kort som bara är till cyklarna. Mm. Men jag använder mitt jojo-kort. Så då går man till de här cykelställen, någon av de här 17 stationerna. Och sen så håller man upp sitt kort, precis som man gör med jojo-kortet. Och så läser den av det vid en typ automat. Och sen så får man skriva in sin kod. Och sen så står det en massa cyklar på ett cykelställ. Det är typ 25 cyklar vid varje station. Och sen så får du välja vilket nummer du vill ha på någon av de där, ja, där cyklarna står. Och sen så trycker du in den men, något och sen går du och hämtar cykeln. Men, så blir den upplåst. Med juju-kortet då så låser du bara upp. Alltså i och att du har redan betalt dina 75 spänn. Så du drar ja, inga ja, pengar. Precis. Det, är bara, det är bara för att veta att det är, att det är du liksom. Okej. Okay, ja. så, så, så hämtar man sin cykel. Men sen får man bara ha cykeln i 30 minuter. Du måste ställa tillbaka den i ett cykelställe någonstans inom 30 minuter. Annars kostar det 5 spänn. Kommer de dra fem spänn? Skitsumma. Om du har cykeln ute mer, äh, mer än 30 minuter äh. så kostar det fem spänn för en, 30 minuter till. eller Och efter det kostar det 10 spänn i timmen. Alltså, det, är i fall, ja, svinbil, det är fem det, spänn per 30 minuter. Ja, precis. Men, så du skulle ju kunna cykla iväg med den om du ska cykla längre. Men då får du betala. Annars kan du bara, om du är i närheten av någon, någon station ställa in den och ta ut en ny direkt. Men liksom. dras det då på Jojo-kortet eller hur betalar Nej, man den? Nej, så... om, om, om du måste betala extra för att du använt cykeln så drar de det på ditt kort. Alltså ditt kontokort. Eller kreditkort. Men det så du, att, ja, för jag menar Jojo-kortet har väl ingen personlig koppling, har du det? Jag har inte jag för... Jo, om man registrerar Ja, så det så blir det. Men det är skitsamma. Alltså det här, är, de använder ju bara Jojo-kortets funktion. Det har ingenting med Skånetrafiken att göra. Det påverkar ju inte någonting med... Liksom... Ja, det är bara för att kunna knyta ja, jag... cykeln till den som använder den precis, ja. så att jag behöver ju inte ja, det verkar rätt smart en... ja, jag behöver ju inte liksom registrera mitt kort hos Skånetrafiken, bara jag registrerar kortet hos, hos uh, uh, de här Lundehoj då. men jag läste om de här korten, man kan... det finns tio platser på kortet, så att uh, på ett sånt här kort uh, så tekniken funkar så man skulle kunna ha tio olika tjänster på ett och samma kort mm. så att uh, uh, det, är ju typ som ett... det finns ju kreditkort som är sådana nu också som man bara håller emot. Aha, okej. Okay. Ja. Så du, du skulle kunna de finns inte i Sverige, än, men i Danmark kan de börja med sådana. Uh, och uh, ja, bara folk bara de kan liksom bestämma sig om en uh, metod så att inte det inte ska finnas olika överallt. Jag tänker ja, på precis. Apple Apples och ja, de här teknikerna. Så att inte Hälften av butikerna ja, känner ena och hälften Man vill ha, delen med, man vill ha, med det här Apple Pay är om man inte har så mycket batteri på telefonen. Ja, just det. Det är mm. lite jobbigt, men uh, annars tänk att kunna ha allt med en device. Det är det som är. that's the dream. <laughs> that's the, the dream. dream. Men vad händer om jag till exempel har Apple Pay? Ja. Sen snor du min telefon. Ja. Vad fan... Men du har, det går på fingeravtryck. Aha, okej. Okay. Du måste hålla tummen mot home ja, det, Men som läser av om ett de snor din telefon och din tumme, ja. då ligger du illa till. Då blir man jävligt illa till. Då får du vara snabb och spära. <laughs> ja. Men får jag återgå där? Då har du ingen tumme att spära med. <laughs> jag får återgå till eh, cyklarna, bara kort. Ja. Jag läste också att man eh, bara fick använda min halvtimme, Så tyckte jag lät lite snålt. För man, halvtimme ja. är ju rätt klent faktiskt. Ja, precis. Men då har jag inte läst att det var så jävla billigt efter den halvtimmen. att du inga problem alls ju. Ja. Nej, att ta sig mellan två stationer i Lund tar ju aldrig mer än en halvtimme. Nej, precis. Du, du kan, stort, du kan cykla genom hela Lund på en halvtimme. Ja. Nej, men jag tänker ju mer, jag tänker mer att hade man använt eh, cykel kanske du inte hade cyklat mellan två stationer specifikt. Du kanske skulle ja, en helt ja. annanstans, tänker Jo, men det är liksom visst du kanske inte cyklar till Malmö med den från Lund. Kan man det om man vill? Eh, ja, om du vill. Ja. Men du får ju betala för det. Fast du kan inte ställa cykeln i Malmö någonstans. Vadå, cykla eller? tillbaka med. <laughs> <laughs> Nej, men det kostar ju tio spänn i timmen liksom. Ja. Efter den första halvtimmen som du inte behöver betala för. Eh, så alltså det funkar ju lite som kollektivtrafiken att man har hållplatser. Ja, precis. Så att så cyklar du mellan hållplatserna. Mm. Och jag menar, 17 stationer i Lund är ganska... Det är ganska mycket liksom. Och du har ju lås. Alltså de låser ju fast på de här hållplatserna också. Ja, så Du behöver inte tänka på lås eller Nej, om du bara sätter dem ja. på stationen. Plus att du behöver aldrig laga någon punka eller någon sån skit liksom. Allt. De servar ju cyklarna. Det är hyfsat bra cyklar också. Nackdelen är att du måste plocka upp folk för att i hållplats. Ja det är det. <laughs> det hade varit ännu bättre idé. Då får du cykeln gratis ja, om du cyklar. Typ. En på styret och en av <laughs> <laughs> uh, uh, avstigning samtliga den. passagerare Nej, mm. <laughs> <laughs> så är det så alla som bor i Lund 75 spänn, kom igen Där har vi veckans podcast, mycket äpple, genomgående. Eh, är vi nöjda eller? Yeah. Ja, det är en slow start. Vi är alla tillbaka igen, men vi, vi, vi är där. Ja. Yeah. Det vi tar med oss är att Manga ja, har ett det... mysteri. Eh, eller ett embryotid mysteri, eller? Ja, jo, det skulle man kunna säga. Upcoming mysteri. Med lite inspelning av på i ladan. <laughs> det var du där. Va? Ja, men jag jag blev osäker på om någon säger någonting eller om det bryts. Vi skrattar typlickligt. Skit i om det bryts, skit om det bryts, bara prata vidare. <laughs> ehm, ja, men jag kände att jag skulle få någon respons, så sen blev det helt tyst. Eh, Skit samma. Eh, vi är väl klara där. Och, eh, ska vi gå ut till eh, lite skön musik? Eller? Det gör vi. Mycket nöje. Monica säger. Jag har faktiskt ätit äpple idag. Jag älskar att Hej. då How do you like those apples? Innan jag är riktigt vaken står han lutad över sängen. Säger Hej Och så dricker vi vårt kaffe Sedan barnen går till skolan Och jag månat mig Och han tar min hand och kramar den Skrattar när han ser hur trött jag är Och så ler han då han kysser mig Till avsked innan det till jobbet bär Om det inte kärlek är kärlek Då vet jag bara det Gud gjorde gröna spårer Finns inga hav och finns inga öar i soffan. Då ligger inga barn, trafat och finns inga glada skratt och är solen kall. Gud gjorde grönast på ett enda, det finns inga berg och finns inga sjöar. Nej, tro mig på mitt ord, om inte det är kärlek så då finns det ingen som att få på denna jord. Den förklaringen var såhär Wikipedia